Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий, чом же ти, знаючи правду раніше йому не сказала? Чи не на те, щоб і він, в неспокійному морі блукавши, лиха, натерпівся й інші прожиток його проїдали б? Відповідь мовить йому Ясноока богиня Афіна. Клопіт, про нього, нехай. Твого серця тепер не турбує. Ябо сама виряджала його, Щоб у цій він виправі Доброї слави набув. З ним жодного лиха не сталося. В домі Атріда спокійно сидить він У повнім достатку. Правда, і з чорним своїм кораблем Тут чигають на нього молодики, Щоб раніше убить, ніж в приїде. Тільки не буде цього, земля бо раніше покриє не одного з женихів, що набутки твої проїдають. Мовивши це, Одіссея жезлом доторкнулась Афіна, з моршками вкрилась на тілі гнучким його шкіра прекрасна, і над чолом його русе облізло волосся, і постать, згорбилась раптом уся, так неначе водряхлого старця, в мить помутніли і очі раніше такі ще прекрасні, дранила хміття брудне і хітон вона зовсім дірявий, димом пропахлий гірким, подала на готу йому вкрити. Зверху ж на плечі йому облізло накинула шкуру, оленя бистрого палку дала йому в руки за спину, латані вбогі сакви на вірьовці за місто ременю. Змовившись так, розійшлися вони, подалася Афіна в Лакедемон прекрасний, щоб сина вернуть Одісею.